FAPTELE APOSTOLILOR, CAPITOLUL 18, VERSETUL 23 După ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. Aici, în Antiohia, Sfântul Apostol Pavel și-a încheiat a doua călătorie misionară, care a durat trei ani, Însoțit de Sila după ce s-a despărțit de Barnaba și tot de aici a plecat el în a treia călătorie misionară însoțit de Timotei, Gaiu, Tit, Aristarh și Erast. Cât timp a stat Marele Apostol în Antiohia după încheierea celei de a doua călătorii misionare nu știm. Unii cercetători presupun că a stat patru sau șase luni și că în acest timp a avut întâlnire cu Sfântul Apostol Petru, despre care se amintește în Epistola către Galateni, la capitolul 2. A treia călătorie misionară a început în toamna anului 54 și a durat până în anul 58. După ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat. Șederea apostolului Pavel în Antiohia a fost cuprinsă în planul lui Dumnezeu pentru întărirea fraților de aici pe calea Harului, pentru limpezirea învățăturii Mântuitorului Hristos în privința noului legământ și pentru desăvârșirea legăturii frățești dintre creștinii iudei și creștinii dintre neamuri. După ce a isprăvit ce a avut din partea lui Dumnezeu, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și al frigiei, întărind pe toți ucenicii. Iată-l pe marele și neobositul apostolului Hristos, Pavel, pornind din nou pe același drum, pe care îl străbătuse în a doua sa călătorie misionară cu Sila. De data aceasta mergea pe un drum cunoscut, dar cu mai multă grijă în lucrare, deoarece un duh străin și o învățătură străină, se infiltraseră printre ucenicii Domnului Iisus Hristos și anume Duhul și învățătura legii. Despre lucrul acesta se vorbește în epistola către Galateni. Biruința a fost a adevărului Evangheliei așa cum este descoperit de Duhul Sfânt în Nouul legământ. Lucrarea pe care a început-o Sfântul Apostol Pavel în cea de a treia călătorie misionară este cuprinsă în cuvintele Sfântului Evanghelist Luca a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. În aceste provincii au fost întemeiate biserici în a doua călătorie misionară. Nu e de ajuns să semeni sămânța, ci după ce a răsărit, trebuie să mergi, să sapi, să privești și să întărești lucrarea cea nouă răsărită. Ucenicii Domnului Isus trebuie întăriți mereu, că altfel nu-i cu putință viața cea nouă. În vederea aceasta, Duhul Sfânt a dat diferite daruri în biserică. Sfântul Pavel mergea din loc în loc, întărind pe toți ucenicii, iar ei, la rândul lor, făceau noi ucenici. Credinciosul Domnului Iisus, dacă rămâne în strânsă legătură cu Mântuitorul Său, devine un dinam, un generator de putere și pe oriunde trece, încarcă și pe alții cu energie duhovnicească. Legătura cu Domnul Iisus este taina biruinței și rodirii noastre. În el suntem tari și mai mult decât biruitori. Domnul Iisus Hristos și are ochiul său, un ochi care privește cu multă grijă și strălucind de o dulce iubire, îndreptat spre oricare ținut, spre oricare cetate, spre oricare sat, oricare stradă, oricare casă în care a fost primit cuvântul său. Această asigurare e plină de mângâiere pentru oricine simte cu adevărat că a primit cuvântul Domnului. Domnul Isus Hristos însă a pus această grijă sfântă și în inimile adevăraților săi slujitori. Ei, întrucât fac parte din trupul lui Hristos, fac lucrarea pe care însuși Hristos capul o face. Sfântul Apostol Pavel avea în sine gândul Domnului Hristos, de aceea mergea și vestea cu râvnă Evanghelia, apoi se întorcea din nou ca să întărească pe frații lui. Aceasta este o datorie sfântă a oricărui mădular din trupul lui Hristos. O minte sănătoasă niciodată nu va aduce Domnului o jertfă care iese din neglijarea unei îndatoriri adevărate. Aceasta este o necinstire a numelui său. În faptele apostolilor, capitolul 15, versetul 36, se spune ceva asemănător cu versetul de mai sus. Să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Cât de mult spun cuvintele să vedem ce mai fac, adică ce mai fac afară, între ceilalți și acasă. Să vedem ce mai fac în privința învățăturii, a legăturii frățești, a stăruinței în cuvântul noului legământ, învățătura apostolilor, a frângerii pâinii și a umblării pe calea cea nouă și vie. Ce mai fac duhovnicește, sufletește și trupește, într-un cuvânt ce mai fac în orice privință. Să nu uităm că această cercetare a fraților nu se face în duh de curiozitate, de mândrie și de mustrare firească, adică într-un duh care rănește, dar nu vindecă, ceartă, dar nu îndreaptă. Ea se face din cea mai fierbinte dragoste, din cea mai adâncă grijă și din cea mai sfântă înțelepciune. În felul acesta se zidesc și se întăresc ucenicii Domnului Isus. Doamne Isuse! Noi toți care te-am primit pe tine ca mântuitor și domn, care facem parte din trupul tău, te rugăm pune mereu în inimile noastre Duhul Cercetării Fraților. Fă-ne să înțelegem bine această sfântă datorie și să o împlinim cu cea mai fierbinte dragoste față de toți, spre slava ta și spre propășirea împărăției tale. Amin. Menirea mea pe pământ, mea pe pământ, să în alb, în alb, cu alb, prin trai, prin în alb, în Prin în alb, în am, în tot ce alb, prin, prin toate în te vezi În urma mea să fie, Îi de apă fie. Din tine, Iisuse, tâșnite, tine te curgă Versetul 24 La Efes a venit un iudeu numit Apolo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în scripturi. Pentru împlinirea planului său, Dumnezeu se folosește de multe mijloace, de îngeri, de forțele naturii, de păsări, de animale, de oameni, de toate treptele sociale și chiar de satana. De data aceasta vedem cum Dumnezeu, prin lucrarea sa în Efes, a pregătit drumul vasului să o ales Pavel, trimițând înaintea lui pe Apollo. Dacă e să găsim o asemânare în scriptură, privim la Ioan Botezătorul care a pregătit calea venirii Domnului Isus Hristos pe pământ și înțelegem poziția lui Apollo față de Pavel. El, Apollo, s-a evit pe cerul istoriei Bisericii lui Hristos ca o mare și strălucitoare cometă, dar soarele era Pavel Apolo, după cum spune și versetul de mai sus, era un iudeu venit din Alexandria Egiptului, unul dintre cele mai mari orașe ale lumii antice. Orașul a fost întemeiat de Alexandru cel Mare, de la care a primit și numele și era renumit ca Mare Centru Comercial, dar și ca Mare Centru Cultural. Aici se afla cea mai mare bibliotecă a lumii din vremea aceea, înființată de regele Ptolomeu II, tot aici a fost tradus Vechiul Testament în limba greacă, traducere cunoscută până în zilele noastre sub numele de Septuaginta. Grecii aveau aici o școală de filozofie, iar evreii aveau o școală teologică condusă de filon care voia să împace filozofia cu religia evreilor. Apolo crescut în mediul culturii și teologiei din Alexandria, fiind și talentat în multe privințe, și-a însușit cultura și teologia vremii, cunoscând profund scripturile Vechiului Testament. Cât era el de creștin când a venit în Efes, înțelegem din faptul că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. Frumos este darul vorbirii. Frumoasă este cunoașterea Scripturilor, frumoasă este și râvna pentru lucrarea Evangheliei. Dar dacă toate acestea nu au la temelie o viață nouă născută din nou prin credința în Domnul Isus, n-au valoare mântuitoare și nu pot face o lucrare a harului în sufletele oamenilor. Trebuie un început bun și atunci toate sunt bune. Apollo nu avea acest început bun, dar avea o dorință sinceră după adevăr și, ca și lui Corneliu, Dumnezeu i-a trimis un ajutor care l-a adus pe calea cea unică a vieții celei noi în Hristos. În Hristos, în ascultarea de el, talentele naturale ale omului primesc adevărata valoare și sunt puse în slujba mântuirii sufletelor. În afara lui Hristos, talentele omului nu slujesc împărăției lui Dumnezeu și nu trezesc pe oameni la viață veșnică. Era tare în scripturi. Iată o parte foarte bună a lui Apolo, care l-a ajutat să înțeleagă ușor adevărul despre Domnul Isus Hristos și despre Evanghelia lui. Scriptura sfântă, dacă o cercetezi cu credință sinceră, te limpezește în toate problemele vieții. Ea își dă la o parte vălul care îi acoperă frumusețile dumnezeiești, dar numai celor cu inima curată. Scriptura, de oriunde ai cerceta-o, te duce la Hristos ca să fii tare în scripturi trebuie să le cercetezi necurmat, să stăruiești în lucrul acesta cu rugăciune și cu duh de ascultare. Numai așa ai cu adevărat folos duhovnicesc spre slava lui Dumnezeu și spre fericirea ta. Proverbe 20 Cine cugete la cuvântul Domnului găsește fericirea, așa a scris înțeleptul Solomon. Mea cea să fiu la cei din jurul drum, Spre tine ca să vadă cu Mai mântuit din văi cu fum, Să-ți și nu oricum. În urma mea să fie, stind voare de apă vine. din tine, din sute căşnite, spre tine să curgă-n Versetul 25 El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. Poți să știi bine calea Domnului, poți să fii plin de râvnă pentru lucrarea Lui, poți învăța amănunțit pe oameni despre Isus și totuși să nu fii născut din nou. Așa era Apollo, dar Domnul s-a îndurat de el și i-a dat harul nașterii din nou prin adevărata cunoaștere a adevărului noului legământ. El era sincer în tot ce făcea, dar n-a avut ocazia să cunoască adevărul în toată limpezimea lui și fără adevăr nu este mântuire. Dumnezeu i-a trimis slujitorii săi care l-au învățat bine calea mântuirii, iar el a primit călăuzirea cu toată sinceritatea pe care o dă credința mi sincere Dumnezeu iese înainte și o scapă din toate rătăcirile. Apollo nu cunoștea decât botezul lui Ioan, de aceea nu știa adevărul mântuitor al Domnului Isus în lumina lui reală. Iată un lucru de care trebuie să ținem seamă dacă vrem să fim mântuiți. Botezul, așa cum l-a lăsat Domnul Isus, nu poate fi înlocuit cu altfel de botez și nici dat de parte, pentru că acest lucru împiedică lucrarea Harului lui Dumnezeu în om. Botezul nu mântuiește pe om, dar el face parte din orânduirile noului legământ, și adevăratul credincios trebuie să le împlinească pe toate așa cum sunt lăsate. Că cine împlinirea lor cu bună știință se cheamă neascultare, iar neascultarea de Dumnezeu duce la moarte. Cine nu ascultă de cuvântul noului legământ nu este mântuit. Fără botezul credinței rânduit de Domnul Isus. Omul nu poate fi un creștin adevărat dacă are ocazie să se boteze și nu face acest lucru. Așa cum s-a arătat, Apollo era sincer în căutarea adevărului, de aceea l-a găsit. Dumnezeu i l-a dat, așa cum i-a dat și celelalte daruri, înțelepciunea, râvna, stăruința și altele. Avea un duh înfocat. Fără foc nu a prins pe nimeni. Nimeni nu va lua în serios un avertisment despre primejdie dacă nu i-o spui cu foc. Apollo era dăruit de Dumnezeu cu un duh înfocat, dar nu a adus un adevărat folos în împărăției sale decât după ce el a cunoscut adevărul despre Domnul Isus în toată limpezimea lui. Vorbia și învăța pe oameni amănunțit despre Isus. Așa trebuie să fie un adevărat slujitor al lui Hristos. Să vorbească și să învețe amănânțit pe oameni despre mântuitorul său. Lucrul de mântuială nu aduce niciun rod pentru Dumnezeu și pentru mântuirea sufletelor. A face un lucru în grabă și de suprafață e mai rău decât dacă nu l-ai fi început. La ce folosește o casă făcută în grabă dacă ea nu dă siguranță celor care vin să o locuiască? la ce folosește Evanghelia vestită în grabă și de suprafață cuiva, dacă el nu a înțeles nimic din ce i-ai spus și pornește din nou pe calea lui păcătoasă. Frații mei, lucrători pe ogorul Evangheliei, să nu facem de mântuială această dumnezeiască lucrare, ci așa ca, Apollo, să vorbim și să învățăm amănunțit pe oameni despre Isus pentru ca ei să-L primească în inima lor așa cum este, ca să fie mântuiți. Orice facem pentru Domnul, să facem amănunțit. Sfântul Apostol Pavel ne este o pildă desăvârșită în această privință. El zicea despre sine, învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om săvârșit în Hristos. Un adevăr vestit în grabă și pe jumătate nu va folosi noi. Avem o mare răspundere, dacă nu zi din bine pe temelii apostolilor și prorocilor, adică pe piatra din capul unghiului, Isus. În ziua judecății vom da socoteale de sufletele care n-au putut veni la mântuire din pricina că nu le-am spus în amănunt despre Isus. Se apără adevărul viu, Pe-al lumii înghețat cu știi, Cât timpul încă nu-i târziu, Spre slava ta, Iisus, să fii. Sfânta mea să fie se de apă, vine Din tine, Iisuse tâșnite, Pre tine se curge n mulțime. Versetul 26. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai de-amănuntul, calea lui Dumnezeu. Îndrăzneala este bună la om, dar numai când izvorăște din adevăr și luptă pentru biruința adevărului, altfel e primejdioasă. Îndrăzneala leului împotriva omului înseamnă moartea omului. Apollo vorbea cu îndrăzneală în sinagogă, Îndrăzneala aceasta însă avea nevoie de o limpezire în ceea ce privește adevărul despre Domnul Isus Hristos și despre cuvântul Evangheliei sale. Și fiindcă inima lui Apolo dorea fierbinte adevărul, Dumnezeu l-a ajutat să cunoască adevărul trimițându-i solii săi credincioși, Aquila și Priscila. Adevărata putere stă sub fruntea celui înțelept, spunea cineva. Înțelept este numai acela care are adevărul și îl mărturisește fără teamă. Apollo era un om foarte înțelept, foarte instruit în școli, foarte cunoscător al scripturilor Vechiului Testament, foarte talentat vorbitor, foarte îndrăzneț, dar îi mai trebuia ceva. Zice scriitorul Shalom Alehem, Cel mai bun cal are nevoie de un bici, cel mai deștept om are nevoie de un sfat. Iar un alt înțelept spunea, de la sfaturi, toate inimile reînvie, sfaturile dezleagă toate încurcăturile. Și un proverb persan spune, înțeleptului îi ajunge și o singură vorbă. Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Dacă ești cu adevărat întors la Dumnezeu, prin credința în Domnul Isus Hristos și ai fost născut din nou... Prin primirea seminței cuvântului Evangheliei, trebuie să ajungi să cunoști cu deamănuntul calea cea nouă și vie, deschisă de Domnul Isus prin trupul său, singura cale care duce la viață veșnică. Și cunoscând această cale, să o poți arăta și altora în cuvinte simple, chiar dacă nu ai talent de predică. Duhul lui Hristos din tine te învață ce să spui și cum să spui celor care nu cunosc bine calea mântuirii. Da, sunt unii credincioși care nu strălucesc prin daruri mari, dar cunosc cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Să-și facă deci cu credincioșie slujba de a învăța pe oameni calea lui Dumnezeu. Oare nu este un dar mare acesta? Aquila și Priscila nu erau mari oratori, dar cunoșteau adevărul despre calea lui Dumnezeu. Aceasta era o dovadă a nașterii lor din nou, căci nu mai cunoșteau pe Hristos în felul lumii, ci aveau adevărata cunoaștere pe care Apolo nu avea. Ei aveau și învățătura lui Hristos și Duhul lui Hristos, pe când Apolo nu avea decât ceva din învățătura lui Hristos, însă fără Duhul lui Hristos. Achila și Priscila au folosit cuvântul lor simplu, dar plin de puterea adevărului, iar Apolo, a cărui inimă vibra pentru adevăr, când a auzit, a primit îndată unicul adevăr despre Domnul Isus. Să punem adevărul în cuvinte simple și se va vedea curând rodul binecuvântat. Vorba unui înțelept. Să nu lăsăm cuvintele nici să doarmă, nici să zacă, nici să moară. Ele sunt comoara noastră de mare avuție. Casa lui Aquila și Priscila a fost pentru Apollo cea mai înaltă școală în care el a învățat mai mult decât în toate școlile lumii. A învățat calea Domnului Isus, a cărui împărăție noi din lumea aceasta. Chiar dacă suntem creștini simpli, fără școli în alte, putem fi ca aquila și priscila, adică să cunoaștem pe Domnul Isus descoperit în noi înșine de Dumnezeu, și pe acest Hristos al nostru personal să-l vestim și altora. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 18, de la versetul 23 la versetul 26. După ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. La Efes a venit un iudeu numit Apollo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în scripturii.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 mia te pe pământ, menirea mea pe pământ. Să-ți în Doamne, al tău cuvânt, Prin trai, prin vorbă și prin gânt, Prin tot ce am, prin tot ce sunt, prin toate să te vezi tu simt. În urma mea să fie, În zboară de apă vie, Din tine, Iisus, te-și minte, Spre tine se curgă-n mulțime. mea cea de-acum, Venirea mea cea de-acum, de Să fiu la cei din jurul drum, Preține ca se cu. Mai mântuit din voi cu fur. Se când furat și nu oricum. În urma mea Doare de-apă Din tine ghisurte tâșnite, Spre tine se curge n mulțime. Menirea mea eu o știu. Menirea mea eu o știu. Se apără de părul lui, pe aluminii, înghețat, pustii, cât timpul lui încă nu-i târzi, spre slava ta, Isus să fie. Fie, vine, din tine, se târșnite, tine se curgă mult.